أسماء, اسماء افعال چارو اسماء. أسماء, اسماء افعال و آن بر اول په معنای حاضر و هم په معنای فعلی معنی ستورم څنګه د اسماء مبیو نه هغه اسماء افعال خبر په اسماء مبیو کې روانو ولې ټول یې سب په دلیلی استفاده کوي باڑک کې سمواره او دي مزمرات موصولات او اسماي اشاره سلوورم کې سمته اسماي موقيو افعال اسماي افعال اغه اسماک په معنا د تاسو راځي بیا دا یا په معنا یا په د تاسو راځي دې ماضي سره ووځه د انځر کومونی په معنا دا امره حاضر تر راځي یا په معنا د پیلي سره او امر حاضر او په ماضي قواعدی شهري علاکه کوي. په دې وجه نه علاکه ده چې شهري اسماي افعال مختلفه ده. دا اسما چې په دې کې بشي دي ګورئ. جدي مشابهت په معنی مشابهات تر ده، د مشابهت په څو شکلونو کې ترته. د باسو ته د مووی سوری تر مشابهت شي بي سوري او شکل د تا پر او دې لپاره چې دا کتی زو تا ایزو ایزا څنګه مو مینه د دې مشه صورت ته چې دا دې دغه حکمانه د مګیکا سره ده لکه دا اسماي فعال وخت اسماي فعال د سره ماجو امر حاضر واره چې ده دا ای شم ځکه کوم دي چې متضمن دي معنا ده حرف متضمن دي معنا ده دا هیڅ ځکه څه ته مبیني نه دي چې د موشابې له هر څره په احتیاط کې موشابې له هر څره په تیږي کې لکه دغه واخره موصولات اشارات او مذمرات را دا د هغه سبب پرته چې د تاریخ نور کومې ګل <سؤال> دي دای سم چې موتی کوي دا وحشی بوسندي دا یا دا افمانه د په مینځه سره دي یا دا متزمین دي مو پیول سره یا دا مشابهت سره څه څه وسابحت دغه موبایل اصل سره موږ دينه دا سره نو دا اس ما پاک ځکه یا دا په او مازي خپل حاصل ور چې د ماز سره یې نو داږي پرثال بسنګي ځکه او دا امر چې غدا دی او دینادم او چې کله په معنا د راکړه له مثال ايحاء په معنا د تشریح سره نورم سره په داسې ا اسماء افعال لکه په معنا د راکړه ډېر په اسم کې دی دا را دي. دا په اسم کې دی د په او پماناتو الهیکا امنی یعنی دا چې شپږ د ذکې لوڅه ده دا انکه دونکه دا دا پمانه دا شپږ پځه ما دا شپږ پځه یا اامین په معنا د قبله ذل <سؤال> سره قبلولو <سؤال> سره راځي دا ما اسماء افعل موجود کی دا یا په معنا د ماضی سره راځي په معنا د سرگذمادي موږ حاضر سره مقروب کیو چې داسما یا پذوبین فکر زموږ چې خپل د اسماء اسماي ورو نیو دا آغا اسماء نسواتي آغا اسماء چې په څو باندې درلتي دا که څو او څو مګبلی اسحاء اسفان تاسو یی تاریخ مته فورو کیست ټول څو څنګتا بهیل به هاي څو څوکیا كله څوکیا بهې څو اوسوګتا بهیل به هاي اسماء اسحاء تاوبل کی څوکیا بهې څو چې پاری سره حکایت یو आवाज دی یو سره ده ته چپې کی د پښو پیخی کی یا د سپی پی ای کی په یو د په معنا یې مه کړه ټی پی ای کی نو د تسې اونتي الک دا حقوقی بیتو د یا आवाज په دې ترچا تا زناور او ته او فشار مدا کوله اسвай اسواد ها وسترګي راولې کیږي او تا وای کانا دا چی آګه اسمه شروع آګه اسما په چا باندې لکه د لالت کوي قرب او زره وقت څه نه ده یو زره او بل زره کی څه ده آ در په سما تي تلتي کیه چې علاقه نه په ضمانت خپل باندې شي پای په ضمانت پیل باندې ترلږي به دا زره په ضمانت یو زمان مبهم یو زمان معین زمانی مبهم کتابت استعماله باندې د د فارس یو زمان معین ده چې زمانه باندې لیکي د فارس مثال د ځکه زمان مبهم لکستم ظهرا ما روزنی ویلی او صغرا یو لوی زمانه د د زمانه مبهم د د فارس او یو زمان معین وشت مع ان دا مخشيو دا لکه څوم څو شهر او یوم ياس سمته یو مجمعې د جمعې په ورځ باندې سمته یو مایه په ورځ د دې ته تشریح کول کیږي لاکې زماني معین درنګه درته په یو او ځرګي مکان زر په د هر کو مکان چې په مکان و درته یو مکان محمد محمد باندې چې یو مکان محمد الله صلی الله تطم او یو ځمانه معینه مکان ا کفلت کلمت دې د حج مشرطو کو نو په پہلو اور پاتې آلا ک camera کې redirection ددا چې دې مکانې په بها کو څو ځکه زماده ته کې چې په ځمانه مو بها یا په مکان مو بها نه او بیا او معین مکان او معين. ذکر زمان یو مثال بیان او برو دا کو ذکر زمان د او دا په زمانہ دا څه وای؟ هرڅو چې صلاح شي، دوی سره په هغه وخت کې، تاسو ما نه دا هغه وخت سره. دوی سره وخت کې، دا موږ شهو نو دا ار کې له فار د زمانی مزل فار، زمانی کې سره فار، دا چې له دا موږ شهو راځه سره. نو دا راځي د بار د زمانی دم محدوده دا ازولم محدوده دا که دا شی بسيطه لای چې لری چې موږ صورت دې تا خوشام ده دمه پر شان ده دې صورت دې تا خوشام ده وین په شان ده نورو حالات دا کیږي بل اجازه اجازه په معنا دا وقت سره او دې تاسو په کومه معنا یې سره ورته دا دا چې اې او ضا مستقبل بلل مزارې من چر ته دا ضا ماضي مع داداخل نو بیا په معه د مستقبل لکههپ مثال پطور په ده جا د دا جا او معه د چا سره ده اقلقل پر تمامقل په دا منه چې کله ته ف را کو زبان نونت ننته چې کله تاسو دغه بیا کې نو دا دا دا نو دا نو د هغه مازې چې دا په معنا د سره او کله خلک اجزام او حاجته یو شاله دی چې تر مثال په تور باندې ناق حنا صوت شيء اغا ولا يمكن نقرص تو اذا صبح واقف اذا الاستاذ يعطيكم يا اذا سير ها اذا اذا السماء ها اسوان بارانو نبدا في مرحله ثلاثه ومهاره 3 متا په معنا د څه تر راځي په معنا د سو وخت سره چې په دې باندې او دا متا تل څه په تری کو سره چې او د دې څنګ سره شرطه طرح متا په دې سره سره چې او کله د استفهام متا ته نو هغه نو د استفهام د فارم راتي او د ساده فارم راتي د شخص سره دا ولي موغنی ده متا نو کله د نیمو مشابهت راغله هرفي استفهام سره او د هرفي شخص سره نو کله مشابهات د هرفي استفهام او د کدم د معنا او شاء د شخص نو د هرفي استفهام او د هرفي شخص سره مشابهت راغله نو د یو د نا دو شیو ورته تران کې راځي کیپا كيفا... دا هم موځ دی کې په کله په معنا د شڅر راځي په کله په معنا د شڅر راځي نو بیا سماځي د استقام سره دغه دا هر څه مانا دشر دا دار او د دا سال را اتقام دار د مدينه نا کوم میدان مشان ست شهود ايانا انقو معنا د وقت 30 او ايانا چې دې سوال کې په اړه د او لکه الا ايانا يوم الدين او رزه چامه وکړي او د دې با اياره په سوال چې د سوال په اړه د حضور عظيمو په دې سره خپل عبارت امور حقیقو کې عظيم احمد ووایي چې جماعت رضوی نو د نه یو خپل لکه دا څنګه پرځله وره نو دیو دغه د په امور عظيمو نو تا کلا قام دغه زمینو نو د هر سره مشابهت راغې نو بل همشي په معنا د د لړشي مان د مانې سره دی لکه څه د شی وایي ا جا ا څه دغه څه دغه له یو کله راغله په وې موزو موزو دی موزو موزو په معنا ده خلا دغه په سره ابتداء لوښ سره او خلا دغه په معنا د څه سره جمعي وخت سره دا په د څه سره ابتداء وخت ابتداء طرف از طرف معنا ده جمی مذیشل لقد ظ ما رائے موس یومہ جماعہ ما نری دلک ذ جمی دول دینہ یعنی اول انقطاع مدہ رجہ یومہ جماعہ اغاوت دل جماعہ دتر فرلام ملاقات پتہ سوید دل اور اسنرے اوکلہ کو معنا ده جمی متصلہ کرے کہ ما رائے موس یومانی مان دلے یمور جو پانی ام دلې جمعيو نو څه تاسو مرګه تورې یتي یو باندې دا ټوله ملاتړونه ورته کې دا ټولې په خپل وسیله سره راځي او دا ښانطه فټور دی فټور د دې دا د دې سره مازی منځي دپار استعمالي کې د شا د پا مازی منځي د پاګا دې مثال په سمېتدا چې ما د دې څخه راغليو مازي منفي د ما کله ما نه و سره بالکل په دې کې شې او بل اعوذ بن اعوذ تر دا دا سکه دي پارا جو په سما زمانه مستقبل مثال به شي لکه تو لا اشرب الخمر او عوذ راځو کی زمانه شراب او يا لا احلم عوذ دا پرات کې زمانه کې بالکل اتر اته تاسو تخپيه دي سره باندې شنو فاطمه سره بل چې د کابلو باندې اپلوو باغو کې نه دام ضرورت مګنیو نه خدا خبر اضا چې ضرورت مګنیو نه ده دې ضرورت مګنیو نه ده چې اپلوو دغه مستصفه د اضافت د ضرور خل له اضافت ده موضافه کی ترکه ده د چې کی ده دا اثر پاسمو کې اعراب ده ولیا اثر پاسمو کې اعراب ده ز کپشن کې معنی مکتسبه اعراب څخه چې پایيږي نو مقوله تاو اضافه دې سم پایو مقوله اسي وته دي وکلا مور او یا موصاف نه دي د کچې بلغه مخصوص ده یا هو موصوف په خاص ډول ذکر منیا یعنه دانه او نجست صورت کې دا خپلواغو موارد باندې څرشارل تاسو چې صورت کې او صورت دا د مسافت د دې موجود یو منوي صورت کې له کده چې دا ولی نو د مختاج او د مختاج له او د مزام خو د او دان رخا نکھا دی او دان رخا نکھا دی دی رسالتی اولی جے بہن دے سمکر وہ ان کے صدقہ كما او کذا دی دا اسماء کی ہے اسماء کی اتاں او او دا كما او کذا کہ نہ ہیرے دی چانہ دا عدد جن دا علی یسرے دا وی تھا سمسر یو لاگ کوئی مشکلیں دی تو یسرے د څه وای چې عندي کار عمل ما تر کومو په کیسه ذکر کې نه او ولې چې د عادت نه او که دا او زه په دا کې نه دا خام راځل کې خبره په ټکړه داخلو په داخلو کړو دا خبره کله تکاره کې نه کې چې دا او خامنه او دته دا داغته په دته تشکیلاته کې تاخو د معمول دی دا خبرې له اسمانه تینځ نو دته چې و چې پون توله وکړه او زه دته راغلم خبرې د یعین تشکیلاته له الهګي څخه وکړه کینه او نو دا کینه د جونبین او او کاپ او کاته چې ټولې موجودې چې دا چې نه جملې نه او جمله مننه چې جمله جمله خپل ځان کې چیچې علاقہ مبني دی ل دوی نه علاقه ته دا اسماي موجودو مرکبي بناي دي مرکبي چې کومه سره ځکي او وایم چې ټول ځمې مثال را عربلره مثال مفيده اول څه کومو الذين ذو شكو مثله ذي ذي منكم تمدارده روح موتينتي ها ها نو شيبات او ذرفي مكا بض ذروكم غران لا هيصوله قط العموده تقوده او قوده دا دماكنده طارسته وري او دامو غيلي چې دا گو 90 چې کنه مو دا فل هيته محو پاو من ویولې پاو چې د 17 اخر 15 دارم سرورت چمتاده اسmai مغيونه الها فاطمه وا اخر د 14 د 15 شمري اول اخر د 17 مانا امر حاضر کو مانا د 17 حاضر سره لکروه د مانا د ام 17 رازي و بلها کو مانا د 18 رازي وحي حل کو د په ماناده 6 را دي دې څه وایي وای په ماناده اسنه خپل ماناده په ماځه را دي ځکه هات په ماناده په اول لري چې او سلطان په ماناده او پزدم چې څنګه دا اسنه مرضیونه اسパイ اسواتي ما اسواته د خپل ساو او خپل چیرې ټول ټول دوی به هیڅ ټول به هېږي په یا 100 اواشي به دا څنګه سړی دا خراب وي او څه کوي یي یو سړی خپاي نو او څه کوي یي سړی دینوک ته ماده زات زات په یو ځتی زمانہ په ظرفی زمانہ د وخت له ځانه محدود او زماني الله حم زماني معین او زمان الله حم مثال دغه چې ضروري زمان لکړی څو هغه مثاله فارغ ماضی له فارغ اویزاده فارغ مستقبل فارغ ماقال له فارغ د شرط او د استفهام له فارغ چه فارغ د شاته فارغ یو مثاله فارغ الیاں الان صلوا فرض استصحاب د صاره امچې دا رساله فارغه دې له شې زمانيته فار د د سره دې جميع بتایا پمانه د اولون السلام فرض د صل فارغه د ماضي څخه فارغه دې اوذو د انشاء دا په دې طرح نفي د تا کې زماده سپاست او خپل بعضه دا اوس چې دېره دا د زغت زمانه او دا هغه چې موږ یې وښیې نو دا باشا چې دا موزان په موزان فلهي په عثماني باشا موزان فلهي چې شیبي موزوقي همونیات دې شیبي وراز موزه په مکان او دغه مکان د پارچره نه ریزي او په قام او تاسو او او اوه دا په سرلوړ ټکی دی او او او یا توجيه تاسو او بیا دا خامشي چې له رسامی خبرې ورولایو راځي چې په دې باندې او رستنن پر اله لري د او دا چې توجيه راغلي ده جملې او دغه من هيڅ جمله ده اڅټو مرکب بنئي اته سمدااسنه موضوعو نه مرکب بنئي د مرکب بنئي څخه ورته دي چې په دې شونه او داسې سره ځکه چې لدينه چې څه جوړ کیږي یو دي سم جوړي او دغې سمو ته زمينه معلومات ترلاسه لره عربلارې او یو په خوځې چې تشریح مرتجم دی باندې دا به د انځري په توګه درته یا تاسو څه درته دي دې څومره په څومره چې ما ده یو څه معرفه او بل څه چې دی لږه دا مسأله ده شي معین له فاراد او بلکې راځي نقره چا تل کیږي نقره دې تل کیږي ژوند دې چا له فاراد شي الا بعینې دې معین شي فاروازي او ځکړې دا تعریف او تصیف او پچا کې راځي کیسه کې راځي فل کې معرفهواله او نه کې راواله یا فحد کې معرفهواله او نه کې راواله لکه دا دا خبره ستکه ده چې دا معرفه پر او نه کې هو که سمې څونه معرفت او باقي چې ټول اقطاب دې څه دی دا څه دی او وڅې چې دې موس مراد زمای ټول چې دې معرفت زمير چا ته ویل کېږي زمير په څو خبرې ټول په تر سم په کې چې له علاقه عالم دي دا عالم جمع عالم دا نه عالم معلوج على شخص معين او فهذا هذا فارغ عليك شخص معين لك زيد عمر بكر واصل عنده عالم كستو دي او او كميات دي او له خاصه يجب سفر دي شيرا او برازي دي يجب دي باني اوخ ترزي ده الفالسي دي لا كونيات ابو فلان او او اخ فلان ذا ابو هريره ابو بکر راشه یو چی شه ده له کا دا د جگاده عالم له عالم فارغ ده چې ماوزه له شخص معيده له دغه فريده فارو درڅوي او د د څوک چې او بلکې شه ده له کا لقب ده لقب طرف ته وځول شي اسلام اخلا امیر المؤمنين اخلا یا امام المسلمین واخلاق نو دته له تاره طرف نه ده ته یو چی شه یا زادن وکړی یو په خلصوم د په دې د ورګي د اختصار لپاره وړاندې کوي څه کیرا کا ګوره کیدی تر د اشاراتاتو تل کیږي أدي أسماء إشارات التاويد ومسودات التبوهمات والمولى محمد في ذكر اسم إشارة ما كده مشار له هنا دي اسم مبسوط ما كده مبسوط اللي هنا ده تشيرا مبهمات اللي وجههت الإشارات بتاعه التبوهمات بنظم قسم معرفات بندا شاعر في نداء كده لا قياره دي ورزقنا كده ده ويعرف في نداء بداخل السنديشه وكذا السلام عليكم قسم قسم معرفه في فرض و اعرف منم انمائز زوجن ده کار رجول ده بحق ان اعطب شماعنا و اعطب او اس بحق انم اعطب او اهو سفت ازافه حم Clintu heahara قrint faolein alaki ki trewayed ut Talmir bray touri ki izan enemas Re shortcut out ر skull ra table like men directioner more player 12ичкоl community sapage asli all player 2 يعلم اعرف المعرفه بالدي يعرف فتيش على كتي شيء اعلام يعرف فتيش في اشاره بل كمعرفه بالندى وبعرفه بعرفه موضافه فمضافه اعرف المعرفه لديك تشوف بمعرفك كثير طويل مثلا اذا قدم جميل ستيذا اعرف بالاضافه شيء اعلم شيء بالاضافه اسم اشاره شيء بالاضافه او شو برچه بیزا فتا دا صغط تشویم معرف بدا دا وو قسم معرفته او باکمون احسان نکرده بدا نیسا بردود دارواد شو بود با نیسا بود و قسمت معرفه و نکره <مؤرب> او قسم او نکرده معرفه آنه از کبارش موضوب شد برایل که نمائیم آقه او لکی تدعواتی و نکره لفاردی وشی مائیم و آن بر حق نوعات او بیا معرفه با وخيث مصدرا اول قسم دغی نموز دی دوین تنا عالم دی لکذیت آرام الکی موذل شخص موذل شخص موذل دبار راغلی زید عمر بکر خالد والد واخلا و اشاره کیتی اسنے اشارہ دلہ کہا دا واخلا چارو اسماء موصولہ ضرورت شخص کا اسماء موصولات لکل ذی واخلا و ان ہو کتاب کا موہمات جن جتمو محمار جسکی ذکر وارد کی دی علاقہ داتی دلالت کی پترا بانید. و وقت از کمال کی کسمی شارع بخیل مشارع لینا او اسمی بسوما که تلینا داتی شیر ری او حاول. بان جو کسر بیدو کسر مالی رسول مالی باید کمیدار سرا لکا یا رجولو اولو اولا اشتو بخیل مالی باید کسر مالی باید کسر لکا ار رجولو اولا محبتو کسر ارکب کسر مالی باید کسر دید بمضاب بلید ویچه ازنها یع <سلام>، دا یا غلام هذا وقت يا او غلام رضوي مثلا اضافه معرفه بنیداده څنګه ول اضافه معرفه دا اضافه او اضافه معرفه خبره ابتدای اضافه دا یا حرف بنیداده سر کې راولې کا وخت کې ورو غلام له پږي پدی باندې یا زید او یا احمد چې غلام یا زید او نهوبه احمد مودا مودا خپل په او کله یا هر څو ني دا ورنمخ کې یا زیدو یا غلامو یا غلامو زیدي وایي کنا بیا خداه بناضا وضا کول تر دا چې یا هر څو ني دا تاسو وناکران اصل کران د دې چې دا واجو د کومې پرای برای چې پرای رضا بشته غیر معین لکره النسان لو فرد معلوم کې مو اراده نه ده او پر اصل په معنا د